Mubarakan Ali, kama Yuhub Rabbu Nau Yerda. Ashhadu Laa Ilaha Illallah la lah. Wa Huduh La Shari'ikalah, Wa Ashhadu An Muhammadan Abduhu Warasuluh. Sallallahu Alaihi Waala Alehi Wa Ssahabatih Ajma'in. Uman Tabi'hum Bi Ihsan Ilaiyum Al-Din. Ama Bagat, Faihwan Fid-Din, Wa Akhwat Fid Allah. Yang saya cintai dan saya muliakan rahimanillah wa iyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid masih pada bab Tafsir Tauhid wa Syahadati Allah ila Ilallah. Bab Tafsir Tauhid. Tafsir Tauhid dan Syahadat La Ilaha Illallah. Memasuki dalil yang keempat Wa qawluhu ta'ala Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa minan nasi Ma min dunillahi anda Dan yuhibbunahum kahubbillah Dan diantara manusia Ada yang menjadikan Selain Allah Sebagai tandingan-tandingan Bagi Allah mereka mencintai tandingan tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala amanu ashaddu hubbalillah dan orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala walau yaral ladina dhalamu id al adaba an al-quwwata lillahi jami'a andaikan orang-orang yang zalim itu dapat melihat tatkala mereka melihat azab Allah di hari kiamat bahwasanya kekuatan itu seluruhnya milik Allah wa annallaha shadidul azab dan Allah Sesungguhnya maha keras azabnya Surat Al-Baqarah ayat 165 Inilah dalil yang keempat Dari bab tafsir Tauhid Dan syahadat la ilaha illallah Ayat ini Berbicara tentang salah satu Kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu jadi mereka itu adalah orang-orang musyrik Dan bentuk kesyirikannya bukan hanya satu macam Bentuknya macam-macam Di antaranya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini Kesyirikan mereka di sini adalah Dalam permasalahan cinta Iaitu mereka mencintai selain Allah sama seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mencintai selain Allah Sama seperti kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kelak pada hari kiamat Mereka akan menyesali Kelak pada hari kiamat mereka akan menyesali perbuatan mereka tersebut Allah menyebutkan di dalam surat Ash-Syu'ara ayat 97-98 ucapan mereka pada hari kiamat Tawallahi in kunnala fi dhalalim mubin idh nusawweikum birabbil alamin demi Allah Dahulu ketika di dunia kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata Tatkala kami menyamakan kalian Dengan Rabbul Alamin Ayat ini maknanya adalah Menyamakan Makhluk dengan Allah Di dalam cinta dan pengagungan Jadi inilah Salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu Yattakhidhu min dunillahi andada wa yuhibbuunahum ka hubbillah Yaitu mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah tandingan dalam hal apa dalam hal cinta Yaitu mereka cinta kepada selain Allah seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mereka samakan cintanya Maka jemaah sekalian Kalau begitu Lebih jelek lagi Lebih besar lagi dosanya Kalau ternyata Ada orang yang lebih cinta kepada makhluk Dibandingkan kepada Allah Jadi Kalau dia mencintai makhluk Sama dengan cintanya kepada Allah Itu sudah syirik Apalagi Kalau dia mencintai selain Allah lebih daripada kecintaannya kepada Allah, dan yang lebih dahsyat lagi, apabila ternyata seseorang itu hanya mencintai selain Allah dan tidak sedikit pun dia cinta kepada Allah. Jadi di sini ada tiga tingkatan. Pertama, yang mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah. Yang kedua. Yang lebih besar cintanya kepada selain Allah Dibandingkan kepada Allah Dan yang ketiga adalah Dia hanya mencintai selain Allah Dan dia tidak mencintai Allah SWT sama sekali Maka ini semuanya adalah kesyirikan dan kekufuran Salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu Dan termasuk Syirik besar dan terancam dengan azab yang pedih Dan Allah menamakan mereka sebagai orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah mengatakan Mereka itu adalah orang-orang yang zalim, Dan kelak Mereka akan menyaksikan azab Allah Barulah mereka sadar Bahawa kekuatan seluruhnya Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan azab Allah sangat keras Maka jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini adalah mencintai Allah termasuk ibadah. Mencintai Allah termasuk ibadah yang sangat agung, yaitu kecintaan yang disertai dengan penghambaan, ketundukan dan kehinaan di hadapan Allah. Inilah cinta yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahuwataala. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita Hendaklah kita mentawahidkan Allah Di dalam kecintaan Karena cinta kepada Allah adalah ibadah Ibadah yang sangat agung Walaupun mungkin Orang tidak bisa melihat Karena itu termasuk ibadah hati Tetapi Nilai ibadahnya Di sisi Allah SWT Sangat agung Bahkan kata para ulama Inilah inti daripada ibadah inti daripada ibadah adalah cinta kepada Allah karena semua ibadah yang kita kerjakan harus dibangun di atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di atas dasar harap dan takut kepadanya ini sebagaimana juga telah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya Inilah tiga pilar ibadah yang harus senantiasa menyertai seorang hamba. Cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Inilah kandungan makna Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin. Di dalam Alhamdulillahirrabbilalamin terkandung kewajiban mencintai Allah. Karena kita memuji Allah Disebabkan Berbagai macam kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan karena Allah yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita Sudah sepatutnya Allah Kita cintai Bahkan sudah sepantasnya Kita lebih cinta kepada Allah Dibanding kepada siapapun Kenapa? Karena Allah yang paling baik kepada kita Karena Allah yang paling banyak memberikan anugerah serta kenikmatan kepada kita Maka sudah sepatutnya kita lebih cinta kepada Allah dibanding siapapun Kepada orang tua kita, kita sangat cinta kepada mereka Karena mereka sangat baik kepada kita Sepatutnya kepada Allah lebih kita cintai Karena Allah yang paling baik kepada kita, yang paling banyak menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Kemudian dalam ayat Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, terkandung padanya kewajiban mengharapkan rahmat Allah. Kemudian dalam ayat Malikiyomid Din, Allah Raja di hari pembalasan, terkandung peringatan untuk takut terhadap azab Allah. Baru kemudian disusul dengan budu. Hanya kepadamu kami beribadah Jadi kita beribadah kepada Allah dengan tiga pilar ini Cinta kepadanya Mengharap rahmatnya Dan takut azabnya Maka jemaah sekalian Cinta kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung Yang pahalanya sangat besar sekali Bahkan termasuk terbesar sebab itu bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan di antara keutamaan orang yang lebih cinta kepada Allah demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah akan berikan kepadanya. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam Salasun man kunna fihi wa jadbihinna halawatul iman. Ada tiga perkara barang siapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama sekali Nabi SAW alaihi wasallam bersabda wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Hendaklah seseorang itu Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Wa an yuhib bal mar ala yuhib Kemudian yang kedua hendaklah dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa niyak raha ayyauda illakufri kama yak rahu ayyudafa fil nar. Kemudian yang ketiga Hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekafiran Sebagaimana dia benci Kalau dirinya dilempar ke dalam api Ini jemaah sekalian tiga hal Barang siapa memilikinya Dia akan merasakan manisnya keimanan Apa artinya manisnya keimanan? Kata Imam Nawawi rahimahullah Manisnya keimanan itu adalah Istiladu ta'at ad, Wa tahammulul masyak Wa itharu thalika ala a'radid dunya. Merasa lezat dalam ketaatan Kesabaran di dalam menanggung beban-beban Dalam menjalankan agama Dan lebih mementingkan semua itu Dibandingkan kenikmatan dunia Itu artinya manisnya iman Jadi siapa yang sudah mencapai Tingkatan seperti ini Ibadah baginya sudah merupakan kelezatan Bukan sebuah beban Maka dia telah merasakan manisnya keimanan dan dia lebih mementingkan keridhaan Allah dibandingkan kenikmatan dunia, maka dia telah merasakan manisnya keimanan. Bagaimana caranya mendapatkan manisnya keimanan? Ada tiga hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan tiga hal ini semuanya kembali kepada cinta kepada Allah. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan apapun. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang karena Allah Jadi atas dasar cinta kita kepada Allah Kemudian kita membenci untuk kembali kepada kekafiran Sebagaimana kita benci Kalau diri kita dilempar ke dalam api Kenapa kita benci kekafiran? Karena Allah membenci kekafiran Maka tiga hal ini Yang bisa mendapatkan manisnya keimanan Semuanya kembali kepada cinta Kita mencintai Allah Kita pun harus mencintai apa yang Allah cintai Dan membenci apa yang Allah benci Jadi jemaah sekalian Ini adalah satu ibadah yang sangat agung Yang dengannya Allah akan menganugerahkan kepada kita Manisnya keimanan Dan jemaah sekalian Karena ini pula Ibadah kita menjadi lebih bernilai Sebagaimana dikatakan para ulama Bukan karena solat Bukan karena puasa Bukan karena sedekah yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui para sahabat yang lain. Ternyata masih ada sahabat yang lain yang solatnya lebih banyak, puasannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Tapi Abu Bakar mampu melampaui mereka semuanya. Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia pada umat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena fi karena amalan-amalan hati beliau Ini yang tidak mampu dilampaui oleh para sahabat yang lain Amalan-amalan zahir Amalan-amalan anggota tubuh Amalan lisan Amalan harta Itu Abu Bakar kalah Mampu dilampaui oleh para sahabat yang lain Tetapi dari segi amalan hati Beliau yang terbaik Apakah cintanya kepada Allah Pengharapannya yang sangat besar terhadap rahmat Allah Demikian pula rasa takutnya kepada Allah Yang sangat besar Inilah jemaah sekalian yang menjadikan Abu Bakar itu Mampu melampaui para sahabat yang lainnya Jadi ini jangan kita pandang remeh Ibadah yang sangat agung Walaupun tidak terlihat oleh manusia Kemudian jemaah sekalian Ayat ini juga menunjukkan kepada kita orang-orang musyrik itu masih cinta kepada Allah. Masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, cinta mereka kepada Allah tidak bernilai. Tidak bernilai, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak menjadikan mereka disebut sebagai umat Islam, umat yang beriman. Kenapa? Karena mereka masih mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ibadah termasuk di dalam cinta Jadi Walaupun seseorang sudah mengaku cinta kepada Allah Itu tidak otomatis kemudian Allah cinta kepadanya Ini peringatan yang terkandung di dalam ayat ini Orang-orang musyrik masih cinta kepada Allah Namun Allah membenci mereka Allah sangat murka kepada mereka Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ini harus menjadi peringatan bagi kita Bahayanya perbuatan syirik Walaupun mereka cinta kepada Allah Cinta mereka tertolak Karena kesyirikan yang mereka kerjakan Oleh karenanya jemaah sekalian Di dalam surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita apa itu hakikat cinta kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul in kuntum tuhibbun allaha Fattabi'uni Yuhbibkum Allah Wayangfir lakum dunubakum Katakan wahai Muhammad Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Maka ikutilah aku Maka ikutilah aku Yaitu ikutilah Rasulullah Sallallahu s.a.w Yuhbibkum Allah Barulah kemudian Allah akan mencintai kalian. Wa yamfir lakum tuhnu dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu khofir rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah jemaah sekalian syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah, iaitu dengan cara ittibāh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian Allah akan mencintai kita, bahkan juga mengampuni dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah demikian pula cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kenyataannya mereka tidak berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malah mereka mengada-ada di dalam agama maka cinta mereka adalah cinta yang palsu bukan cinta yang sebenarnya cinta yang sebenarnya itu adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya berdasarkan ayat ini Para ulama mengatakan Sebenarnya Yang lebih penting adalah Bukan bukan kamu cinta kepada Allah atau tidak Tetapi apakah Allah cinta kepadamu atau tidak Karena bisa saja Kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah Tapi Allah murka kepada kita Allah benci kepada kita Jadi ini yang harus kita raih Kecintaan Allah SWT kepada kita dengan cara ittiba meneladani Rasulullah SAW, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke 31. Kul ingkun tuntuh ibnu Allah Katakan Wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah ikutilah aku. Yuhbibku barulah Allah akan mencintai kalian. Kemudian jemaah sekalian pelajaran yang berikutnya ayat ini mengingatkan kita bahawa Kesyirikan itu adalah kezoliman Karena Allah mengatakan Mereka itu adalah orang-orang yang zolim Kenapa disebut zolim? Karena mereka telah menempatkan sesuatu Bukan pada tempatnya Ibadah seharusnya dipersembahkan hanya kepada Allah Namun mereka berikan kepada selain Allah Maka itu adalah termasuk kesyirikan Kemudian pelajaran berikutnya Ayat ini mengancam dengan keras bagi siapa yang melakukan perbuatan kesyirikan dengan azab di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini walau yaralladina zalamu id yaruna al'adaba al an alquwata lillahi jamian andai kan orang-orang yang zolim itu bisa melihat tatkala mereka menyaksikan azab pada hari kiamat saat itu mereka baru sadar annal quwwata lillahi jami'a bahwasannya kekuatan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala wa annallaha shadidul iqab dan bahwa Allah sangat keras azabnya ini peringatan bagi kita jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan jemaah sekalian kita akan memasuki dalil yang terakhir di dalam bab ini.